Motxiladun aurrak bezala zaunak dira, eunda amairu adintxikiko aurrak dira Espaina zein Frantziako presondegietan diren euskal presoen semea alabak. Garazi alegria mesortzi urte bitarte Motxiladun aurra izan da. Aita presondegian ezagutu du, azken Gartzelaldi guztiak puerto de Santa Maria Espetxean izan du aita. Bizita bakoitza egiteko 2.000 km bidaiatu behar izan ditu. Bueno, ni Motxiladun aurra izan naiz gutxigora beran ere bizitza guztian urte bete neukanetik... Hora gita behin baino gehiotan barrura eta kanbora ibili dute eta baimezortzi urtebete bitarte mutxila bita du nahurra izan ez. Hoiara mojika errera bidai atzen du. Ilean bi bisita egiten ditu eta bere aurrak hilabetean behin edo bitan aita bizitatzera ere joaten da. Bidei bakoitzean mila kilometro egiten dutelari. Espainiako espetxe arau dio ulkar bizitzako bizitak amar urter arte egin egindaitezkela eta neurri honek aurrengan eragin handia duela asaldu dugu. Haurren adinan arabera ere, ba elkarbizitzako bisitak adibidez 10 urte arte izaten dira, gero desagertu iten dira. Horrespetxe Legiriak esaten du 10 urtetik aurrea ja elkarbizitzako bisitak eh desagertu itendiela. Hau bai psikologo askok eta jendea ditu askok esan du honek ez zula inongo eh zentsui. Kiskitza Gilda San Vicente bi motxiladun aurren ama da. Amatasuna espetxean egonda bizi izan izandu. Sa dute preso askorentzat se garrantzitsua izan den eta se ariketa permanente egin dugun, ez? E, gure amatasunari edo aitatasunari heltzeko, espetxe barrutik edo klandestinitatean saudenean eta bihatzeko, arakatzeko bideak zure, zure seme edo alaba al, alabarengana iristeko. Euskal presoen seme alabek ere, uste dute iritzia dela euren gurasuen Egoera konpon bidean jartzeko garaia. Hortaz, laron batean bilboko kaleak betetzeko deialdia zabaldo dute.